Anni und Nanni gefangen im Eis. Das ist gut. Efflex, <lacht> hey, hey, hey, auf die Plätze. Die jetzt kommt! Ei, hey, nicht drin. Halt. Ist das schon so spät? Ja, Guten ja. Morgen, Mädchen. Guten Morgen. Morgen. Ich habe lange mit mir ringen müssen, ob ich euch die Nachricht vor oder nach dem Unterricht mitteilen soll. Oh? Doch da ich euch die nötige Reife zutraue, auch nach der Verkündigung einer Freudenbotschaft die Schulstunde aufmerksam und diszipliniert weiter zu verfolgen, teile ich euch die Überraschung gleich mit. Also spannender, kann man das nun wirklich nicht machen, Robby. Oh, Entschuldigung. Ich meinte natürlich Frau Roberts. Die meisten von Euch werden sich sicher daran erinnern, dass eure Klasse sich vor einigen Wochen an einem Schülerwettbewerb der Öko-Zeitschrift im Einklang mit der Natur beteiligt hat. Ja, klar. Nee, aber natürlich. Wir haben Vorschläge zu Papier gebracht, wie die Infrastruktur in einem Touristenskiort auch ohne Autoverkehr reibungslos zu bewerkstelligen ist. Mhm, ganz genau, Hilda. Und nun möchte ich euch vorlesen, was die Redaktion der Zeitschrift euch zu sagen hat. Mhm. Moment, ich habe mal gesprochen. Das ist spannend. Liebe Mädchen des Lindenhof-Internats, aus dem Berg viele Einsendungen haben uns eure Ideen und Vorschläge, die ihr uns zum Thema Autofreie Ferien im Schneeparadies geschickt habt, mit Abstand am meisten überzeugt. Oh, yes. Aus diesem Grund hat unsere Redaktion die Entscheidung gefällt, dass der erste Preis oh. eurer gesamten Klasse zufällt. Oh. Ein oh, so Einwöchiger geil. Aufenthalt in dem Schweizer Skiort Mürren. Nein, oh, oh. oh. ich bin noch nicht fertig. Ja. Auf eure Klasse und zwei Lehrerinnen warten in den kommenden Winterferien aufregende und zugleich erholsame Tage in den Schweizer Bergen. Logieren werdet ihr im Fünf-Sterne-Wellness-Hotel Eiger. Im Fünf-Sterne-Hotel? Es grüßt und gratuliert die Redaktion der Zeitschrift im Einklang mit der Natur. PS, alle Formalitäten werden wir mit eurer Schulleitung klären. Habe ich euch zu viel versprochen? Nein, <lacht> Selbstverständlich müssen all jene, die an der Reise teilnehmen möchten, noch die Erlaubnis ihrer Eltern einholen. Aber das dürfte ja, ja, wohl keine ja, allzu große Hürde sein. Oh, Karoline, der ja, ja, das ist ja oh, so so oh, scheiß geworden. Echt? Wow! Gott! Endlich Schnee! So, und nun schlagt bitte eure Erdkundebücher auf. Jetzt wird gearbeitet. Oh, ja, ja. Bruder. Seite 46, 47. Bilder, kannst du mal bitte beginnen? Ja, gerne. War das Herrje, Frau Roberts kannte kein Erbarmen. Doch die Mädchen kannten ihre Erdkundelehrerin nur allzu gut. Wenn sie jetzt nicht parierten, konnte es für die Schülerinnen sehr unangenehm werden. Und so rissen sie sich am Riemen und stellten sich Frau Roberts' Aufgaben. Doch insgeheim schweiften ihre Gedanken im Unterricht ständig ab. Was würden sie in den Schweizer Bergen wohl alles erleben? Und dann, einige Wochen später, war es endlich soweit. Die Klasse fuhr in die Schweizer Berge. Mit dem Intercity ging es zunächst nach Basel. Von dort brachte sie ein Bummelzug zu dem Ort Lauterbrunnen. Die Schülerinnen waren gerade aus dem Zug gestiegen, als Frau Roberts und die Französischlehrerin Mamsell die aufgeregte Truppe zusammenriefen. Mädchen! Mädchen! Würdet ihre bitte alle eher kommen. Ja. So, nun haben wir den größten Teil der anstrengenden Anreise hinter uns gebracht. Und in knapp einer Stunde werden wir unser Ziel erreichen. Toll. Oh, war ja. Hier sieht es aber nicht besonders anheimend aus. Nirgends ist Schnee zu sehen. Offensichtlich herrscht weit und breit gerade Flaute. Und nur aus diesem Grund hat man uns diesen Preis zugeschoben. Okay. Abwarten, Elli. Elli. Wenn du einen Blick über die Gleise dort wirfst, ja? kannst du bereits sehen, wie es von ihr aus weitergeht. Obwohl ich bei dir Gedanken daran schon weiche Knie bekomme. Hm? Wie meinten Sie sehen? das? Mensch, seht ja. doch! Eine Seilbahnstation! Ja. ja, ganz recht. Und diese Seilbahn befördert uns zur Schienenbergbahn. Und die bringt uns direkt nach Mürren. Aber genug der Vorrede, denn da... Nähert sich schon eine Gondel. Oh. Also, oh. Schier und Gepäck geschultert und ab zur Station. Oh. <lacht> Schon wenige Minuten später setzte sich die Seilbahn in Bewegung. Dichtgedrängt standen die Mädchen an den Fenstern und beobachteten fasziniert, wie die Häuser und die Menschen unter ihnen immer kleiner wurden. Ja, wunderschön. Wirklich ja, das ist wunderschön. Ja. Das ist fast wie Das Gefühl. Jetzt beginnt der Urlaub richtig. Yeah. <lacht> Wie oh, das schaukelt. Das ist schrecklich. Ich, ich kann da nicht runter gucken. Das ist einfach fürchterlich. Ihr, ihr müsst nämlich wissen, Mise-Enfant, ich habe ganz entsetzliche Öhnangst. Oh, Dir äh, wird auch schon ganz schwindelig. Na, ja, kommen Sie. Sie Hier ist noch ein Platz frei. Setzen Sie sich. Oh, das ist nett, ilda. Ich glaube, ich schieße lieber die Augen. <lacht> <lacht> Tapfere, Mademoiselle. Und Respekt, dass sie uns trotz Höhenkolle auf diese Reise begleitet. Mhm. Denn richtig mutig ist nur der, der etwas tut, wovor er sich fürchtet. Oh. Halten Sie durch, Mademoiselle, halten Sie mhm. durch. Bis zur Bergbahnstation sind es nur noch wenige Minuten. Geben Sie mir Bescheid. Wenn wir angekommen sind, Natürlich. vorher öffne ich nicht die Augen. Lacht nur, Mädchen. Die Angst der gnädigen Frau ist nicht unbegründet. Wie meint der alte Mann das? Keine Ahnung. Aber mit seinem weißen Rauschelbart und dem langen Wanderstab sieht der beinahe aus wie Rübeltschein. Ah! Damals, vor etwa 30 Jahren, Ist hier in der Nähe eine Seilbahngondel abgestürzt? Es war eine entsetzliche Tragödie. Lass gut sein, Großvater. Wirklich? Wie konnte denn das geschehen? Das Stahlseil war im Laufe der Zeit marode geworden. Es riss, die Gondel stürzte ab und zerschellte auf dem Felsen. Keiner der Insassen hat diesen Unfall überlebt. Sie waren alle tot. Aber manchmal würde ich dir wirklich gern einen Maulkorb verpassen. Oh, ich, ich hätte diese Reise niemals antreten dürfen. Mundi, das ist fürchterlich. Einfach fürchterlich. So, die Herrschaften, wir sind angelangt. Folgen Sie nach dem Aufstieg den Schildern mit den Pfeilen. Die Bergbahn wird schon in wenigen Augenblicken eintreffen. Kommen Sie, Mamsel, ich stürze Sie. Merci bien, Hilda. So, Großvater, raus mit dir. Mm. Komm. Äh, komm. Oh. Doch, so. hast du deine Sonne drin? Ja, das war mein Große. Ah, gehen wir, die Bahn trifft ein. Ja, los. Langsam, langsam, ja, langsam, langsam, ein bisschen langsamer. Wir lassen alle aussteigen. Ja, ja, warte. So, jetzt wir jetzt rein. Die Bahn wird gleich losfahren. Oh, wir starten schon. Das ja, aufregend, Mali. Die Bahn wird uns bis zur Spitze des Bahn. Ja. Ich bin halt gespannt, wie viel Schnee da drauf bist. Immer noch. Oh, oh, Nachdem sich die Bahn in Bewegung gesetzt hatte, fuhr sie den mit tannen bewachsenen Berg hinauf. Der Ausblick rundum war fantastisch. Oh, ja. schön. Schön. Hey, schau mal aus dem Fenster. Mhm. Auf dem Boden liegt schon vereinzelt Schnee. Ja, das ist richtig. Mhm. Je höher wir fahren, desto mehr sinkt die Temperatur und wir nähern uns der sogenannten Schneegrenze. Mhm. Man so. kann es mit den Augen mitverfolgen. Mhm. Die Landschaft wird nach und nach weißer. Mhm. Dort vorne, da liegt der Schnee schon auf den Tann. Mhm. Ist das nicht verrückt? Von mhm. mhm. ja, einem Moment zum anderen fahren wir mitten in ein Wintermärchen hinein. Mhm. Mhm. Ein, ein wahres Naturschauspiel. Mhm. Na bitte, Ellie. Der nörgelte vorhin noch so pessimistisch? Nirgends ist dir Schnee zu sehen. Offensichtlich hat man uns nur aus diesem Grund diesen Preis zugeschoben. Oh, aber Jenny! Musst du schon wieder anfangen, auf mir herumzuhacken, Jenny? Ich an deiner Stelle würde mir mal ganz gründlich überlegen, ob ich nicht Jetzt vielleicht... Jetzt fang doch nicht schon an zu streiten, bevor wir überhaupt angekommen oh, sind. Ja, wir ja. haben Urlaub. Ja. Genießt lieber diesen fantastischen Ausblick. Mhm. Den bekommt man schließlich nicht alle Tage zu sehen. Ja. Hast ja recht, Hanni. Also schnell die Friedensfahne gehisst und das Weichspülprogramm eingeschaltet. <lacht> genau, das wollten wir hören. Mhm. Ach, Kinder, ist das nicht die Wucht. Das Winterabenteuer kann mit. Ja, ja, ja! Die ganze Landschaft erstrahlte im glitzernden Schnee. Und auch als die Bergbahn in Mürren angekommen war, kamen die Mädchen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Das prachtvolle Hotel Eiger befand sich nur einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt und ragte vor ihnen stolz in die Höhe. Als den Schülerinnen am freundlichen Empfang die Zimmer zugewiesen wurden, stieg ihre Erwartung noch einmal rapide an. Und sie wurden nicht enttäuscht. So komfortabel hat dies hier nun wirklich nicht erwartet. Das ist ja eine richtige uh, Suite. Ja, der pure Luxus. Oh, so fürstlich wohnen sonst wohl nur Prinzessinnen. Oh. Dann sind wir hier ja genau richtig. <lacht> Erstmal das Gepäck ablegen. So. Oh, Sehe ich das richtig? Wir haben sogar einen eigenen Balkon. Das oh, muss ich gleich prüfen. Oh. Oh. Ich bin sprachlos. Oh. Wir haben einen direkten Blick auf die Eiger-Nordwand. Hm. Eiger was? Äh, das sagt mir leider gar nichts, Nanni. Oh. Der Eiger ist ein beinahe 4000 Meter hoher Berg. Oh. Und diese Nordseite, die sogenannte Nordwand, ist weltberühmt. Mhm. Wenn auch mehr durch dramatische Ereignisse. Oh. Denn bisher kam bei dem Versuch, den Eiger zu erklimmen, genau 51 Bergsteiger ums Leben. Oh. Das macht mir diesen Berg nicht gerade sympathisch. Bergsteiger suchen halt die Herausforderung, sie. Mhm. Aber selbst beim Skilaufen passieren ständig Unfälle. Genau, Schwesterchen, du sagst es. Und deshalb werden wir uns nur dem Schlittenfahren widmen. Mhm. Äh, hat es geklopft? Ah, ich gehe öffnen. – Hi, Jenny! – Hi! – Komm rein! Oh, – Mensch, Leute, ist das nicht ein toller Kasten? – Ja. – Man fühlt sich ja beinahe wie ein Filmstar, jeder. <lacht> genau das Richtige für eure Cousine, Elli. – Jenny, ist euer Zimmer auch so großartig? Oh, – Hana und ob! Hier könnte ich's ewig aushalten. Mhm. Zum Glück ist Elli bei Carlotta und Bobby untergekommen. Ich teile mir die Suite mit Hilda und Anja. Wir logieren gleich nebenan. Ah, super. <lacht> Ist die Aussicht nicht herrlich? Unbeschreiblich. Wir sollten nach dem Abendessen gleich die Ortschaft erkunden. Eine Nachtwanderung durch den Schnee. Bist du dabei? Na klar. Meinst du, etwa sowas lasse ich mir entgehen? <lacht> ich packe nur schnell meine Sachen aus. Und dann treffen wir uns in einer Viertelstunde zum Abendessen im Speisesaal. Okay. Einverstanden. Oh. Die Bergluft macht mich wahnsinnig hungrig. Ich glaube, ich könnte ein halbes Rind wegputzen. Dann nehme ich die andere Hälfte. Oh. Das, das will ich, ich sehen. Sind. Der Speisesaal des Eiger-Hotels war an diesem Abend bis auf den letzten Platz besetzt. Die Zwillinge und ihre Freundinnen standen gerade am Buffet, als Jenny Nanni unauffällig in die Seite boxte. Hm? Habe ich Salatblätter auf den Augen? Die Frau dort hinten am Tisch, die kennen wir doch. Stimmt. Mensch, hm. das ist doch Frau Lemanski, ja, ja, die, die Auslösungslehrerin, hm. die uns letztes Jahr am Lindenhof unterrichtet. <lacht> oh nein, mir vergeht der Appetit. Meint ihr etwa, ich hätte vergessen, dass diese Streckschraube den Diebstahl ihres Schmucks ausgerechnet Anja in die Schuhe schüttet? Bleibt ganz locker, fist. Das ist Schnee von gestern. Mhm. Und draußen fällt gerade Neuschnee. Oh. Genau. In zwei Tische rechts davon sitzt ihre Tochter Sinje. Ja. Hat die sich mit ihrer Mutter gestritten? Oder weshalb macht die aufs Programm. Das werden wir sofort in Erfahrung bringen. Aber sicher. Ja. Wir treffen uns gleich an unserem Tisch. Keine ja. Ahnung. Hey, Sinja! Das ist ja eine Überraschung! Hey, Hani und Nani, Das gibt's ja nicht! Was treibt <lacht> euch denn in die Schweiz? Tja, unsere ganze Klasse hat einen einwöchigen Trip in dieses Schneeparadies gewonnen. Mhm. Wir sind erst heute Nachmittag hier eingetroffen. Und was treibt dich hierher? Leider kein Urlaub. Meine Mutter hat hier oben in den Bergen ein Date. Mhm. Ja, und ich musste mitkommen, weil sie mich auf gar keinen Fall zu Hause allein lassen wollte. Aha, ein Date. Verstehe. Ja. Und du sitzt vermutlich mit deiner Mutter nicht zusammen an einem Tisch, weil sie mit dem Herrn, mit dem sie sich gerade so ausgiebig unterhält, etwas Wichtiges zu besprechen hat. Richtig? Tja, so ähnlich. Aber frag mich bitte nicht weiter aus, denn es ist mir wirklich peinlich. Auf alle Fälle solltest du nicht hier so allein am Katzentisch sitzen, Sinje. Eben. Komm doch mit rüber zu uns. Die anderen Mädchen brennt schon darauf, dich begrüßen zu dürfen. Also gut. Aber ich sag meiner Mutter kurz Bescheid. Mhm. Hier, komm mit. Gut. Schweiz, Können Sie Skifahren? Ja, Ach, ich stelle es mir göttlich vor, gemeinsam mit Ihnen die Abhänge hinabzufahren. Es ist zwei Jahre her, dass ich diese Dinge unter meinen Füßen hatte, aber sowas verlernt man ja schließlich nie, oder? <lacht> <lacht> Ach, und dieser Wein. Müssen Sie probieren, der ist ja auch besonders gut. Ich glaube, ich bestelle uns noch eine Karaffe. Hm? Oh ja. Mama, Mama, dürfte ich mal kurz stören? Oh, Sinje. Wie oft habe ich dir gesagt, dass man Erwachsene nicht unterbricht, wenn sie... Moment mal. Euch beide kenne ich doch. Guten Abend, Frau Lemanski. Guten Abend. Wir sind Hani und Nani Sullivan vom Lindenhof. Erinnern Sie sich? Ja, ja, natürlich reizend. Ja, ganz, ganz reizend. Aber Im Moment habe ich leider überhaupt keine Zeit für euch. Worum geht es denn? Warum störst du uns? Darf ich mich da zu den Mädchen an den Tisch setzen? Ja, einverstanden. Aber verschwindet nicht aus meinem Blickwelt, ja? Und um zehn geht ab in die Falle. Ich hab dich um 8 Uhr früh zur Bergwanderung angemeldet und da musst du ausgeschlafen sein. In Ordnung. Komm, Zwillinge. Mhm. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ah, ja, beim Wein. <lacht> Herr Ober? Ach, Herrgott, immer wenn man einen braucht, ist keiner da. Oh. Oh. Tada! Da oh. sind wir. <lacht> Seht mal, wer bei uns ist. Finje, das gibt's ja nicht. Wie kommst du denn hierher? Na komm, setz dich. Bei mir ist noch ein Platz frei. Ja, spitze mhm. Hilda. Na so, seit wann seid ihr denn hier? Ja, ich bin mit meiner Mutter vorgestern hier eingetroffen. Hm, dann müssen wir uns ja schon zwei Tage voraus. Mhm. Die sind gerade knapp seit einer Stunde, ja, mhm. seit einer Stunde hier. Ja. Und logieren hier quasi umsonst. <lacht> so ist es. Die Klassenreise haben wir bei einem Schülerwettbewerb gewonnen. Mhm. Und du, Sinje, machst du hier mit deiner Mutter Urlaub? Ach, wenn es nur das wäre. Na nun, das klingt ja nicht gerade berauschend. Wo in denn der Schuh? Äh, sag mal, Sinje, ein paar von uns haben gleich noch vor, draußen die Umgebung zu erforschen. Du kennst dich doch sicherlich hier schon ein wenig aus. Hast du nicht Lust mitzukommen und unseren Reiseführer zu spielen? Oh, na klar, und ob! Ich bin dabei! Auf mich könnt ihr eh zählen! Na, und was ist mit dir, Ellie? Oh, vielen Dank, ohne mich. Ich habe gleich vor, in die Sauna zu gehen. Ach. Wann hat man dazu schon die Gelegenheit? Der Wellnessbereich soll hier erstklassig sein. Na gut, dann treffen wir uns, sagen wir, in einer halben Stunde unten am Empfang. Ach, eine Nachtwanderung im Schnee. Mann, das war dein <lacht> Spaß. Wir sagen aber Mamselle <lacht> und Robby besser nichts davon. Sonst kommen die beiden noch auf die schlaue Idee, uns diesen Ausflug zu verbieten. Es könnte ja was passieren. <lacht> Na, was soll uns denn schon passieren? Und außerdem sind wir doch zu sechs. Also, absolute Stillschweigen. Ja. Völlig klar. Die Sache bleibt unter uns. Ja. Also, los! In dicke Winterkleidung eingemummt, stapften die Mädchen eine halbe Stunde später durch die verschneite Ortschaft. Auf den Wegen war der Schnee geräumt worden sodass sie mühelos vorankamen. Ganz schön einsam hier. Mhm. Außer uns ist weit und breit kein Mensch zu sehen. Ist ja auch schon stockdunkel. Ja, ja. Ach, uns muss hier der Zufall zusammengeführt haben. Denn ohne euch würde ich es hier keinen weiteren Tag mehr aushalten. Mhm. Ihr glaubt gar nicht, wie elend ich mich fühle. Wie so meinst du das? Sinje. Ich wagte ja gar nicht, dich nochmal darauf anzusprechen, Sinje. Aber es hängt sicher wieder mal mit deiner Mutter zusammen, richtig? Voll in Schwarze getroffen, Hanni. Und? Wo sticht denn diesmal der Hafer? Was soll's. Ich würde es euch früher oder später ja doch erzählen. Obwohl mir die Sache, wie vorhin schon gesagt, echt peinlich ist. Nenn nur, heraus damit, Sinje. Ich bin nicht zum Vergnügen hier, dafür aber meine Mutter. Ich glaube, wir brauchen mehr Infos. Mhm. Also meine Mutter hat das Single-Leben satt und kam auf die tolle Idee, sich im Internet auf die Suche nach einem neuen Partner zu machen. Mhm. Oh je, mir schwand Übles. Das kannst du ruhig laut sagen, Hani. Wochenlang hat sie mit den absurdesten Typen gechattet, bis sie schließlich glaubte, den richtigen Mann an der Angel zu haben. Lass mich raten. Der feine Herr, der vorhin mit deiner Mutter im Speisesaal so vornehm dinierte? Das ist Andreas Beuth. Ja. Ihre Bekanntschaft aus dem Chat-Room, richtig, Nani. Die beiden haben sich hier in Mürren verabredet, um sich persönlich kennenzulernen. Ja, und was soll ich euch sagen? Meine Mutter ist von diesem Widerling völlig hingerissen und schwebt seit gestern auf Wolke 7. Oh je. Wer hoch hinaus will, kann tief fallen. Ganz tief. Ich kann diesen Kerl nicht ausstehen. Das ist deutlich geworden. Und nun? Ja, nichts. Meine Gebete, dass sich die beiden nach dem ersten Date doch nicht so anziehend finden, sind offensichtlich nicht erhört worden. Hm. Die beiden turteln seit gestern wie die schlimmsten Balzvögel miteinander rum. Ach, du Arme. Hast du denn deiner Mutter schon gesteckt, was du dabei empfindest, Sinja? Natürlich. Aber wie nicht anders zu erwarten, predigte ich tauben Ohren. Meine Mutter meinte bloß, ich solle mein pubertäres Eifersuchtsgehabe mal schnell unter den Tisch kehren. Ja, das würde einem Mitglied der Familie Lemanski schlecht zu Gesicht stehen. Na, schön krass, ne? <lacht> Das Ganze hat mit Eifersucht nicht das Geringste zu tun. Das müsst ihr mir glauben. Ich gönne meiner Mutter wirklich einen neuen Freund. Aber nicht so einen Kotzbrocken. Ach, ey, ey, langsam. Du kennst diesen Mann doch kaum. Aber was ich von ihm mitgekriegt habe, reicht mir. Was denn? Erstens hat er völlig fiese Augen. Und zweitens schleimt er meine Mutter nur mit Komplimenten voll, die er ja. garantiert nicht ernst meint. Also ich muss dir recht geben, Sinje. Ich habe diesen Herrn Beuth zwar nur kurz gesehen, aber ein großer Sympathieträger ist in meinen Augen auch nicht. Na bitte. Und wie soll es nun weitergehen? Ach, ich habe nicht die geringste Peilung. Oh Herrn? Ah! Was? Was ist los? Da hinten bei den Tannen. Ah! Da bewegt sich was. Ah! Oh. Ein dunkler Schatten. Wo denn? Ich sehe nichts. Bist du sicher, dass du dir das nicht bloß eingebildet hast? Oh, da war was. Ich habe es ganz deutlich gesehen. Ah! Ein Hund! Ein riesiger Hund! Er rennt direkt auf uns zu! Weg! Hierher, Bello! Zwei Fuß! Kommt zu Herrchen! Oh, ein Bernadiner! Der ist ja süß. süß! Na, also ich weiß nicht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Bello ist absolut harmlos und könnte keiner Fliege was zu Leide tun. Moment mal! Sind wir uns nicht schon mal begegnet? Hä? Ja, doch. Du warst mit diesem weißbärtigen, unheimlichen Mann heute Nachmittag in der Seilbahn. <lacht> ja. Dieser weißbärtige, unheimliche Mann, wie du ihn nennst, das ist mein Opa. Ah. Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht. Er würde sich über diese Bezeichnung freuen. Bitte? Wie meinst du das denn? <lacht> mein Opa tut nichts lieber, als die Touristen, die diesen Ort besuchen, mit seinen Schauergeschichten in Angst und Schrecken zu versetzen. Ah. Ja, oftmals fährt er mit der Seilbahn nur rauf und wieder runter und unterhält auf diese Weise die Fahrgäste. Das ist sozusagen sein größtes Hobby. <lacht> Wie jetzt? Willst du damit etwa sagen, dass, dass diese Geschichte mit der abgestürzten Seilbahn und den vielen Toten Nichts anderes als ein Märchen war? Schlau erfasst. Was meint ihr, was er sich heute in seinen Bart gegrinst hat, als sich diese französische Oma vor Angst fast in die Hose gemacht hat? Oh, oh. Na hör mal, Mama. die französische Oma, wie du sie nennst, ist unsere Französischlehrerin. Ach. Ich bitte doch um ein wenig Respekt. Okay, eins <lacht> zu eins, so steht es unentschieden. Aber mal Spaß beiseite, was treibt ihr hier so mitten in der Dunkelheit? Das gleiche könnten wir auch dich fragen. Wie heißt er überhaupt? Ich heiße Nils. Und wie lauten eure Namen? Also, das sind Hilda, mhm. Fiss, Hi. Jenny und Hallo. Sinje. Hallo. Und ich bin Nanni und das ist meine Zwillingsschwester Hanni. Mhm. Hi Nanni. Nils. Hallo. Du bist Nanni? Nein, Hanni. Ah, du bist Hanni. Gut, <lacht> angenehm. <lacht> Aber dennoch, ihr, ihr solltet in dieser dunklen Einsamkeit hier besser nicht umherwandern. Schnell kann sich mal eine Lawine lösen und ehe man sich versieht, wird man vom Schnee begraben. Ach, und das kann dir wohl nicht passieren, wie? Na, ich kenne mich hier aus. Schließlich bin ich in Mürren geboren. Und außerdem habe ich Bello dabei. Er ist darauf abgerichtet, Menschen aus verschütteten Lawinen wieder auszugraben. Lieber? Bello? Ja, wahrscheinlich hast du recht. Es war sehr unüberlegt, hier draußen herumzugeistern. Mhm. Zumal wir unseren Lehrerinnen nichts davon erzählt haben. Also blasen wir zum Rückzug. Auf zum Eiger-Hotel. Ach, das ist auch meine Richtung. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann begleite ich euch dahin. Ja, super. ja. Super. Okay. Danke. Ja, dann kommt. Hier, Herr Bello. Früh am nächsten Morgen stand für die Lindenhof-Mädchen ein beliebtes Ausflugsziel auf dem Programm der Gipfel des 3000 Meter hohen Schildhornberges und wieder ging es dicht gedrängt mit der Seilbahn in die Lüfte. Wunderschön, nicht wahr? Nicht oh, das ja, das ist das ist interessant. Da drüben, ist das nicht fantastisch, Nanni? Mhm. Also von mir aus kann es nicht hoch genug gehen. Das sehe ich auch so. Schade ist nur, dass sich Mamsel stricke geweigert hat, an diesem Ausflug teilzunehmen. Mhm. Die Schauermärchen von Nils Großvater haben sie so in Angst und Schrecken mhm. versetzt, dass sie sich vorgenommen hat, nie mehr im Leben eine Seilbahnkondel zu betreten. <lacht> die Arme! Konntet ihr sie denn nicht davon überzeugen, dass die Geschichten von Nils Großvater nur seiner Fantasie entsprungen sind? Mhm. Nichts zu machen, Jenny! Mamsel schaltet ihre Ohren auf Durchzug und lässt sich durch nichts vom Gegenteil überzeugen. Da stellt sich doch nur die Frage, wie sie es nächste Woche bewerkstelligen will, von Mürn wieder hinab nach Lauterbrunn zu kommen. Ja. darüber zerbrechen wir uns den Kopf, wenn es so weit ist. Also Mädchen, haben wir nicht eine herrliche Sicht? Wunderbar. Der Himmel ist glasklar und wolkenlos. Vom Gipfel des Schildtorns bietet sich ein spektakuläres Panorama. Oh. Die Sicht reicht von Eiger, Mönch und Jungfrau bis zu Mont Blanc. Oh. Und über das Mittelland bis in den Schwarzwald. Mhm. Das alles habe ich bereits. Ehrmeise, vielerlei Lesen. <lacht> Mutter, alte Robby, selbst Super. im Urlaub kann sie es nicht lassen, uns mit Erdkunde zu berichten. Das gibt's doch nicht. Was hast du, Nanni? Gib mir mal kurz dein Fernglas. Ich will sie da haben. Ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich getäuscht. Aber ich möchte ganz sicher gehen. Also doch, er ist es. <lacht> Würdest du uns Unwissende vielleicht auch mal einweihen? Hier, sie selbst, Jenny. Richte den Blick auf den Mann, der da unten vor dem Glühwein stand die Frau in einer knallroten Jacke abknutscht. Oh, so was beobachtet man aber nicht. Das gehört sich nicht. Oh, oh, das ist aber verdammt pikant. Wer will auch mal gucken? Los, gib mir mal das Sonne. <lacht> Oh, oh. <lacht> ja, was hast du denn mit dem knutschenden Mann auf sich? Tja, bei dem feinen Herrn, der da so innig eine Frau umarmt, Na? handelt es sich eindeutig um Andreas Beuth. Mhm. Na, und? Mhm. Die Internetbekanntschaft von Sinjes Mutter. Ja. Und was ist daran so sensationell? Ja, die Sache hat nur einen kleinen Schönheitsfehler. Ja? Denn seine Begleitung am Glühweinstand ist in diesem Fall nicht Sinjes Mutter, ja, sondern was? eine mir völlig fremde Frau. Jetzt oh. brauche ich brauch mein Fernblas. Das, oh. Oh. Ja. Ja, das ja. riecht ja. mir aber verdammt nach einer nahen Tragödie. Tja. Oben auf der Aussichtsplattform des Schildhorns befand sich eine echte Sensation. Das Piz Gloria. Ein kreisförmiges Drehrestaurant, das sogar schon, wie Frau Roberts ihrem Reiseführer entnehmen konnte, in einem weltberühmten Agenten-Thriller als Kulisse gedient hatte. Elli war natürlich sofort Feuer und Flamme. Ist es nicht göttlich, hier zu sein? Ich fühle mich wie ein Mann das hier entführt wurde und darauf wartet, von einem blendend aussehenden Agenten befreit zu werden. Ich oh, ist das wirklich irre. Während man mit seiner Limo gemütlich am Fenster sitzt, fahren die Berge an einem vorbei. Mhm. Es ist nicht genau umgekehrt, Hilda. Wir sitzen noch auf einer Drehscheibe und fahren an den Bergen entlang. Also, nach meinem Geschmack könnte es sich ruhig etwas schneller drehen. Mhm. Naja, also das mag unzugehen, Fiss. Aber hauptsächlich sitzt hier doch eher älteres Publikum. Und die mögen es mhm. doch lieber gemächlich. Mhm. Ihr sagt ja gar nichts, Zwillinge. Gefällt es euch hier etwa nicht? Doch, klar. Aber wir müssen die ganze Zeit an Sinje denken. Vielmehr an ihre Mutter. Die mhm. hat doch sicher nicht den blassesten Schimmer davon, dass sich ihr vergötterter Liebhaber mit einer anderen trifft. Was, Was meint ihr? Mhm. Sollen wir Sinje von unserer Beobachtung berichten? Eigentlich sind wir ja keine Petzlesen. Ach, das hat doch nichts mit Petzen zu tun. Sinja ist schließlich unsere Freundin. Und sie hat diesen Herrn Beuth von Anfang an nicht gemocht. Mm. Daher hat sie ein Recht darauf zu erfahren, dass ihre Mutter nicht die Einzige ist. Das gibt es doch nicht. Man hat mich bestohlen. Diebe! Polizei! Was ist denn da los? Das klingt aber verdammt nach Ärger. Mm. Zwillinge, kommt doch mal her. Hier gibt es Schwierigkeiten. Los, Hanni. Ja, Ich krieg gleich einen Nervenzusammenbruch. Gerissene Diebe! Und das am helllichsten Tag. Nicht einmal im Urlaub ist man mir sicher. Was ist denn passiert, gnädige Frau? Mein Pelzmantel. Er ist gestohlen worden. Und nicht nur das. Darin befand sich auch noch meine Brieftasche. Mit allem Papieren und einer Menge Bargeld. Bleiben Sie zunächst mal ganz ruhig. Das sagst du so einfach. Ganz davon abgesehen, werde ich mir ohne meinen Pelzmantel draußen den Tod holen. Wann verständigt denn endlich jemand die Polizei? Wann haben Sie denn Ihren Pelzmantel das letzte Mal gesehen? Und wo befand er sich da überhaupt? Wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe? Etwa vor zehn Minuten? Ich habe ihn hier neben dem Tisch über das Geländer gehängt. Aber was spielt das für eine Rolle? Ich möchte sofort Anzeige erstatten. Warum hilft mir denn niemand? Ich muss mich setzen. In meinem Kopf dreht sich alles. Gibt es irgendwelche Probleme? Probleme? Und ob? Ich bin schamlos bestohlen worden. Das ist doch noch längst nicht bewiesen, gnädige Frau. Was fällt dir ein, mir einfach so ins Wort zu fallen? Komm, bitte, Hani. Ich hab da so einen Verdacht. Aha. Wir sind gleich wieder zurück. Das wird ein böses Nachspiel für Sie haben! Darauf können Sie sich verlassen! Ich werde Sie persönlich für den Schaden verantwortlich machen! Denn als Geschäftsführer tragen Sie die alleinige Verantwortung für die Sicherheit der Gäste! Himmel! Wo bin ich nur hingeraten? Würde es Ihnen vielleicht etwas ausmachen, wenn Sie bitte etwas leiser sprechen würden? Ich kann noch viel mehr! Voilà! Da haben Sie Ihr gutes Stück zurück, verehrte Dame! Bitte sehr! Mein Pelz! Woher hast du den? Hast du etwa Wie bitte? Ach, das ist ja wohl die Höhe! Bleiben Sie mal ganz ruhig, Frau ähm Petzold! Ludmila Petzold! Woher hast du den Mantel? Er hing immer noch exakt an der Stelle, wo Sie ihn vor zehn Minuten abgelegt hatten. <lacht> Über dem Geländer neben dem Tisch. Willst du mich für dumm verkaufen? Woher hast du den Mantel? Wenn Sie sich die Begebenheiten dieses Drehrestaurants einmal genauer ansehen, werden Sie bemerken, dass sich nur der äußere Bereich mit den Tischen bewegt. Mhm. Der innere Bereich, auf dem auch das Geländer verankert ist, steht still. Ja. Sie haben Ihren Pelzmantel über das Geländer gehängt, während Sie sich mit Ihrem Tisch weitergedreht <lacht> haben. <lacht> so einfach ist das. Mhm. Du bist ja eine ganz Schlaue. Was man von Ihnen nicht gerade behaupten kann. Mädchen, ja. seid ihr so weit? Ja, wir wollen gehen. Hier kommt Frau Roberts. Wir würden diese reizende Unterhaltung ja noch gerne weiterführen, gnädige Frau. Aber leider haben wir noch wichtigere Dinge zu tun. Ach, einen Ratschlag würde ich Ihnen aber gerne noch mit auf den Weg geben. Ach, und der wäre? Vor Inbetriebnahme des Mundwerks Gehirn einschalten. Also... Also... <lacht> Jenny! Kommt, Mädels! Das ist ja wohl! Als die Mädchen am späten Nachmittag ins Hotel zurückkehrten, suchten die Zwillinge Sinje in ihrem Zimmer auf. Sie hatten sich nun dazu durchgerungen, ihrer Freundin von der Beobachtung aus der Seilbahnkabine zu berichten. Sinje lauschte gespannt und meldete sich erst zu Wort, nachdem Hanni und Nanni ihre Schilderung beendet hatten. Ich Ich habe es doch von Anfang an gewusst. Dieser hinterhältige Kerl ist ein Betrüger, womöglich sogar ein Heiratsschwindler. Ach, wie konnte meine Mutter nur auf ihn reinfallen? Tja, wo die Liebe hinfällt. Schade, dass ich in der Seilbahn nicht dabei war. Ach, die beiden hätte ich zu gern auch gesehen. Hm. Man, und stattdessen musste ich an so einer blöden Bergwanderung teilnehmen. Und was willst du jetzt machen? Wirst du es deiner Mutter sagen? Ja, darauf könnt ihr euch verlassen. Am nächsten Morgen war Sinje nicht im Speisesaal, dafür aber ihre Mutter. Sie saß mit Herrn Beuth entspannt an einem Fensterplatz und köpfte gerade ein Frühstücksei. Die Zwillinge wurden neugierig und traten vorsichtig näher. Guten Morgen, Frau Lemanski. Guten Morgen. Wie waren noch gleich eure Namen? Hanni und Nanni. <lacht> Richtig, ja. Ähm, was kann ich denn für euch tun? Wir sind auf der Suche nach Sinje. Oder schläft sie noch? Weiß Gott nicht. Wir hatten gestern eine kleine Meinungsverschiedenheit. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die Sache damit bereinigt wäre, aber nachdem meine Tochter heute Morgen erneut damit anfing, hat es vorhin richtig gekracht. Ah, und wo ist sie jetzt? Sie lief noch vor dem Frühstück nach draußen in den Schnee. Dort wird sich ihr erhitztes Gemüt auch hoffentlich bald abkühlen. Darf ich dir noch etwas Tee nachschenken, mmh, Liebling? Gerne, mein Schatz. Dann entschuldigen Sie bitte die Störung. Komm, Hanni. Mhm. Die Aussprache zwischen Simi und ihrer Mutter hat also stattgefunden. Hm. Aber ganz offensichtlich ohne den gewünschten Erfolg. Mhm. Was machen wir denn jetzt? Wir nehmen jetzt schnell ein Blitzfrühstück ein und dann begeben wir uns gleich auf die Suche nach Sinje. Ach, einverstanden. Sagen wir den anderen was davon? Nee, ich will mir zuerst ein Bild von Sinjes Verfassung machen. Unsere Mädchen können wir später immer noch hinzuziehen. Hm, hört sich vernünftig an. Oh, Wahnsinnje! Hanni und Nanni durchkämmten beinahe die gesamte Ortschaft. Aber nirgends war das Mädchen aufzufinden. Die Zwillinge überkam ein schlechtes Gewissen. Wäre es vielleicht nicht doch vernünftiger gewesen, sich aus der Familiengeschichte herauszuhalten? Aber nun war es eh zu spät. Hanni und Nanni wollten gerade die Suche resigniert aufgeben, als sie plötzlich ein leises Schluchzen vernahmen. Und dann entdeckten sie Sinje. Sie saß vor einem schneebedeckten Abhang auf einer Bank und rieb sich die verheulten Augen. Sinje, da bist du ja endlich. Sinje. Wir haben dich schon seit Stunden gesucht. Es, es hat alles keinen Sinn. Und ich bin wie immer die Dumme. Wie meinst du das? Was ist denn vorgefallen, Sinje? Magst du darüber mit uns reden? Meine, meine Mutter hat behauptet, dass ihr euch die ganze Geschichte nur ausgedacht hättet, um mich weiter gegen diesen Beut aufzuhäzen. <lacht> ja. Und wenn ich meine Meinung nicht gründlich änderte, würde ich sie dazu zwingen, härtere Maßnahmen zu ergreifen. Bitte? Wie? Was ist denn damit gemeint? <lacht> sie, sie hat gedroht, mich in ein Internat zu schicken, wenn ich mich <lacht> weiter zwischen sie und diesen Typen stellen würde. Das ist ja ganz schön krass. <lacht> ja. Obwohl es völlig lächerlich ist, dir mit einem Internat zu drohen. Für uns ist Lindenhof einer der schönsten Orte der Welt, wie du weißt. Ja, darum geht es ja gar nicht. Ich bin nur so wütend, dass meine Mutter so blind ist und absolut nicht rafft, dass sie mit diesem Kerl eine Niete gezogen hat. Mhm. Und äh, wie soll's jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Ich hasse ihn. Ja, ich hasse diesen Mann! Ich hasse diesen Mann! Ah! Oh, was ist denn jetzt los? Oh nein! Durch deinen Schrein hast du eine Lawine ausgelöst! Oh, schnell! Dort in die Eishöhle! So, mach doch! Ja, auf! Ah, schneller! Oh Nur getan. Der Eingang ist mit Schnee zugeschüttet. Oh. Wir sind in der Eishöhle eingeschlossen. Oh nein, schnell! Wir müssen versuchen, uns hier rauszugraben. Ja, warte. Ich helfe dir. Gut, komm. Ach, es tut weh. Oh. Was ist das Kälte? seid ihr lebensmüde? Das ist viel zu gefährlich. Wieso? Dadurch könnten wir die Höhle zum Einsturz bringen. Da ah. weiß schon wie viele Massenschnee sich jetzt über uns befinden. Ja, aber irgendetwas müssen wir doch tun. Ja, und selbst wenn diese Höhle nicht einstürzt, dann werden wir früher oder später erfrieren. Ach, mal bloß nicht den Teufel an die Wand sehen hier. Irgendjemand wird uns schon befreien. So. Meinst du? Na, dann ist dir wohl entgangen, dass diese Gegend absolut einsam ist. Na, hier kommen höchstens mal ein paar vereinzelte Wanderer vorbei. Und ich habe uns in diese Situation gebracht. Zeit verstrich und langsam begannen die eingeschlossenen Mädchen in der Eishöhle zu frieren. Ich glaube, Sinje hat recht, Nanni. Wenn wir nicht irgendetwas unternehmen, dann werden wir hier drin jämmerlich erfrieren. Und langsam wird die Luft auch knapp. Wenn wir jetzt ersticken... Keine Panik, Sinje. Das ist jetzt ganz wichtig. Oh, mir ist schon ganz schwummrig im Kopf. Also gut, dann werden. Wir <lacht> oh, pst, seid mal leise. Hört ihr das? Da klebt jemand im Schnee. Ja. Man sucht nach uns. Tatsächlich. Oh. Los, macht euch bemerkbar. Oh. Ah, hallo. Hier sind wir. Wir sind gedrängelt. Ja, das ist Bello. Nils Bernardina. Das gibt es doch nicht. Oh. Okay. Hallöchen! Nils! Genau, oh. der Rettungsdruck. Pizze oh. oh, oh, Nils, du hast uns gefunden. <lacht> wir dachten schon, es ist aus mit uns. Lass dich umarmen. Oh. Äh, dafür ist später immer noch Zeit. Kommt, kriegst raus. Der, der Tunnel ist breit genug. tun oh. wir lieber als das. Na los, los, Indie. Komm nicht zu. Oh. Oh. Oh. Schick mal, hier ist so kalt. Oh. Endlich frische Luft. Oh. Kinder, das gibt's doch nicht. Wir haben euch schon seit Stunden vermisst. Hm. Hilda, Jenny, Fiss, ja. ihr seid auch hier? Ja, allerdings. Und ihr habt es einzig und allein Fiss zu verdanken, Na, dass ja. wir uns auf die Suche nach euch gemacht Wieso? haben. Ich habe an der Hotelrezeption zufällig von der Lawine erfasst. Aber ohne Bello hätten wir euch nie und nimmer aufgespielt. <lacht> Bei unserer Suche nach euch sind wir auf Nils gestoßen mhm. und zum Glück hatte er seinen Bernadiner dabei. Ja. Ich war bellofen, ja. ganz oh, tolles Mal. Ja, du Nun genug gequackelt, Kinder. Die drei müssen sofort ins Hotel und in die heiße Badewanne. Alles cool, alles andere erzählen wir euch unterwegs. Ja. Als die Mädchen mit Nils und Bello zum Hotel zurückkehrten, kam ihnen schon von weitem eine aufgeregte Frau entgegengelaufen. Das ist meine Mutter. Mhm. Siehe, Siehe. Oh Gott, Mama, es ist ja so schrecklich. Woher weißt du denn, was passiert ist? Das kann doch alles nicht wahr sein. Was ist denn geschehen? <lacht> Den Schmuck. Mein gesamter Schmuck, er wurde gestohlen. Ach nee, das hatten wir doch schon mal. Ach, nun beruhigen Sie sich doch erstmal, Frau Lemanski. Und dann immer der Reihe nach. Ich, ich, ich war mit meinem Verlobten, ich meine, ich meine Herrn Beuth, Andreas Beuth, zum Candlelight-Dinner den er verabredet, und ich wollte mir zu diesem Zweck. Du hast dich mit dem Kerl verlobt, Mama? Das ist doch nicht dein Ernst. Du kennst ihn doch erst seit ein paar Tagen. Das ist doch jetzt nicht so wichtig, Sinje. Erzählen Sie weiter, Frau Lemanski. Ich wollte mir mein Diamantarmband anlegen und da bemerkte ich, dass die ganze Schmuckschatulle leer war. Und dann? Ich habe natürlich sofort die Polizei verständigt, aber das ist längst noch nicht alles. Wieso? Wie meinen Sie das? Nicht nur der Schmuck ist weg, sondern auch mein Verlobter. Aha, verstehe. Dieser Betrüger hat sich damit aus dem Staub gemacht und ist mit dem Geschmeide garantiert schon über alle Berge. Wie kannst du es wagen, so eine unverfrorene Behauptung aufzustellen, Sind hier Andreas, verschwinden! Und der Diebstahl meines Schmuckes stehen niemals in einem Zusammenhang! Wer's glaubt! Wie kannst du es wagen, dich derart über deinen zukünftigen Vater zu äußern? Dafür entschuldigst du dich. Auf der Stelle! Ich denk nicht dran! Mir war dieser Schleimbeutel von Anfang an unsympathisch. Wenn du nicht! Augenblicklich! Frau Lemanski, wann haben Sie denn Herrn Beuth zuletzt zu Gesicht bekommen? Das ist eine seltsame Frage. Das ist, Gott, ja, es mag gut eine Stunde her sein. Nils, kennst hm? du dich mit den Fahrplänen der Seilbahn aus, die zurück nach Lauterbrunnen fährt? Na ja, na klar. Was willst du denn wissen? Wie oft fährt um diese Uhrzeit noch eine Gondel hinunter ins Tal? Äh, nur noch stündlich. Lass mich mal hm. kurz auf die Uhr sehen. Ja, die letzte Gondel geht in zehn Minuten. Nils, wir müssen sofort die Seilbahnstation anrufen und Ihnen eine Personenbeschreibung von diesem Herrn Boyd durchgeben. Wenn er sich zur Zeit dort befindet, um mit der Gondel nach unten zu fahren, hm? dann muss er unbedingt aufgehalten werden. Ja, kein Problem. Aber dazu muss ich nicht mit der Station telefonieren. Wo hab habe ich denn mein Handy? Ah, das ah, ist gut. Hier, ja. Ja, äh. ja. Opa? Hier ist Nils. Äh, du sag mal, du befindest dich doch bestimmt wieder an der Station, um die Leute in der Gondel mit deinen Geschichten in Angst und Schrecken zu versetzen, richtig? Ja, wir brauchen dringend deine Hilfe. Wir suchen einen Mann, der sich vermutlich mit geklautem Schmuck aus dem Staub machen will. Mhm. Äh, Wie er aussieht? Moment, äh, wie sieht der Gesuchte denn aus? Ähm, er ist etwa 1,70 groß. Sein längliches Gesicht hat eine Mondkraterhaut. Und er hat dicke Froschlippen. Sinje, wie kannst du nur so etwas sagen? Äh, und am auffälligsten sind seine großen Füße. Ich tippe auf 46. Äh, ha hast du das alles mitbekommen, Opa? Ja, er ist nicht zu übersehen, glaube ich. Ähm, okay, dann hör jetzt aufmerksam zu. Wir verständigen sofort die Polizei. Sorge du nur dafür, dass die Gondel nicht vorher abfährt, bis sich die Beamten diesen Kerl zur Brust genommen und sein ja, Gepäck durchsucht haben, ja? Es handelt sich um den Schmuck einer Frau. Ja, gut. Du meldest dich, ja? Ende. Und? Was hat er gesagt? Ja. Der Beschreibung nach befindet sich der Kerl tatsächlich an der Station. Auf meinen Opa könnt ihr euch verlassen. Bis die Polizei dort eintrifft, wird sich die Gondel keinen Zentimeter von der Stelle bewegen. Gut. Tja, ich würde sagen, wir haben ihn. Eine halbe Stunde später wurden Frau Lemanski und ihre Tochter Sinje zur Polizeistation von Mürn bestellt. Hanni und Nanni begleiteten die beiden. Als sich die Tür öffnete und die Polizisten Herrn Beuth an Handschellen gefesselt ins Büro führten, blickte er verschämt zu Boden. Nun, Frau Lemanski, ist das Ihr Verlobter? Andreas! Andreas, warum siehst du mich nicht an? Andreas, dann ist es also wahr. Ja, ja, das ist der Mann, der vorgab, mich zu lieben und der auch meine Hand anhielt. Ich habe mich nie elender gefühlt. Ja, ist er denn wirklich? Denn man darf ja wohl annehmen, dass Andreas Beuth nicht sein richtiger Name ist, oder? Ja, richtig vermutet. Doch dazu kommen wir später. Wichtiger ist, ob dies hier ähm, Ihr Schmuck ist, der Ihnen aus dem Hotelzimmer gestohlen wurde. Ja. Den trug dieser saubere Herr im Rucksack nämlich bei sich. Ja, das ist er. Auch freuen kann ich mich momentan darüber wirklich nicht. Also ich glaube, das erwartet auch niemand. Ich bin euch mal wieder zu tiefstem Dank verpflichtet, Zwillinge. Und ich habe euch großes Unrecht angetan, Entschuldigung. Dabei wäre es diesem, diesem Verbrecher ohne eure rasche Auffassung gewiss gelungen, den Schmuck aus dem Lande zu schmuggeln. Nun ja, man tut, was man kann. Ach, kommt mal her, ihr beiden. Ich muss euch jetzt mal richtig drücken. <lacht> Ist schon gut, schon gut. Sowas wie euch hat die Welt noch nie erlebt. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr mit Sinje weiterhin befreundet bleibt. Denn solche Freundinnen, wie ihr es seid, gibt es wirklich nur einmal. Pardon. Ich meine natürlich zweimal. <lacht> Auch der schönste Urlaub geht einmal vorbei. Und so hieß es schließlich Abschied nehmen von der wunderbaren Ortschaft Mürren. Als die Mädchen mit Mamsell und Frau Roberts an der Seilbahnstation eintrafen, gab es allerdings noch eine Überraschung. Hanni, sieh doch, da kommt Nils mit Bello. Na, das ist ja eine Überraschung. Hallöchen. Hallo Nils. Oh, hallo. Und ich kann mir auch denken, weshalb du gekommen bist. Ach Ja. Da mhm. bin ich aber gespannt. Na, immerhin schuldet meine Schwester dir noch die versprochene Umarmung für die grandiose Befreiung aus der Eishöhle. Ah. Etwas schon vergessen, Schwesterchen? Ja? <lacht> Wie, wo? Wie könnte ich? Komm her, Nils. Ja. Oh. <lacht> hm. Ich muss schon sagen, das hatte was. <lacht> aber ehrlich gesagt, bin ich aus einem anderen Grund gekommen. Ach, Och, und der wäre? Du kannst kommen, Opa. <lacht> Oh, ja. Befindet sich unter Ihnen eine Dame, die auf den bezaubernden Namen Mamsell hört Wie, oh, okay. oui, wie, oui, das bin ich Worum geht es denn? Mir ist zu Ohren gekommen, dass ich Sie mit meinen schrecklichen Schauergeschichten so verängstigt habe, dass Sie von nun an keine Fahrt mehr mit einer Seilbahn antreten wollen. Nun ja, ich, äh, also... Das ist richtig. Deshalb möchte ich Sie bitten, auf meinem Schlitten Platz zu nehmen. Oh, Die Pferde werden Sie sicher ins Tal geleiten. Oh! Das ist... oh Allah! Wenn das so ist. Dieser Angebot nehme ich dankend an, Monsieur Toni. Ja, das glaube ich. Atombea. Aber natürlich helfen die doch oben. Merci. Vorsicht! Also, mes Enfants und Frau Roberts, wir sehen uns unten im Tal. Bis dann! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht>